Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. La București a început la această dată, în 1979, congresul al 12-lea al Partidului Comunist Român, un eveniment formal destinat realegerii lui Nicolae Ceaușescu, un congres care trebuia să consolideze controlul cuplului Ceaușescu asupra României și, de asemenea, să accentueze cultul personalității celor dar, surpriză, la un moment dat a cerut cuvântul în afara ordinii de zi tovarășul Constantin Pârvulescu, un vechi activist al partidului, ilegalist, condamnat la închisoare pentru activitatea comunistă în perioada interbelică. Pârvulescu s-a pronunțat deschis împotriva realegerii lui Nicolae Ceaușescu, pe care l-a acuzat de la tribuna Congresului că pune interesele personale împotriva intereselor țării și că, citez, se sustrage controlului partidului totul se transmitea în direct la televizor. După un moment de confuzie, la un semn al lui Emil Bobu, aplaudații din sală au început să scandeze numele lui Ceaușescu și l-au acoperit pe Părvulescu, care a trebuit să plece de la microfon. De ce Ceaușescu să sustrage ca să fie ales membru Comitetului Central și din cadrul membrului, membrilor Comitetului Central să fie ales. De ce? Pentru că Ceaușescu să sustrage controlului partidului. Caută să... e corect? Asta a fost în aceeași noapte. Părvulescu a fost evacuat din casa în care locuia și și-a pierdut privilegiile, dar altfel a scăpat nevătămat. Acesta a fost singurul moment public de opoziție al unui membru de partid față de Nicolae Ceaușescu în toată cariera acestuia. Abia un deceniu mai târziu, cu puțin timp înaintea probușirii comunismului, șase activiști de partid au trimis în străinătate o scrisoare de protest față de regimul Ceaușescu. Se astăzi 40 de ani de la una dintre marile realizări ale regimului. Inaugurarea primei linii de metrou din București, tronsonul de 8,6 km, leagă timpuri noi de și mai cuprindea atunci stațiile Izvor, Piața Unirii, Eroilor și Grozăvești. Doi ani mai târziu s-au mai inaugurat șase stații pe aceeași magistrală de la Mihai Bravo la Republica. De bucurie, cred, la o dată greu de identificat, Angela simile a lansat o piesă ce a fost dedicată metroului. este cu videoclip, cu tot ce i trebuie, dar nu, serios, acum am căutat ieri de mi-a venit rău când a fost lansată. Că zic, bă, s-a lansat oare odată cu prima magistrală, cu alea 6 stații din etapa a doua sau mai târziu? Mă, nu găsești, deci nu am a găsit la, pe site-uri. La prima magistrală a fost, să garantez, n-a da? fost la a doua, la prima. Unii prima. zic că s-a lansat în 80, alții în 84, alții în 87, certe că a apărut abia pe un album din 99... Doamna Angela, vă rog frumos, dacă ne ascultați cumva sau în apropiat, vă rugăm, dați-ne un mesaj 0728 1111 222 Când s-a lansat trenul galben fără cai? Eu cred că o să-i fac un remix cineva când se lansează metrou și în drumul <laughs> 19 noiembrie 2001 Britney Spears ajunge pentru a treia oară direct pe primul loc în Statele Unite de această dată cu cel de-al treilea album al său intitulat chiar așa Britney, artista devine prima femeie din istoria clasamentului care debutează pe prima poziție în clasamentul albumelor de trei ori consecutiv, își va bate propriul record cu următorul album ce va debuta și el evident tot pe primul loc. Spre deosebire de primele două albume în care domina stilul teen pop, pe cel de-al treilea regăsim și R&B și dance și disco, chiar și rock și accente de muzică electronică. Se spune că este albumul care marchează maturizarea artistei, inclusiv campania de promovare fiind mult mai curajoasă prin comparație cu imaginea de adolescentă de până atunci. În prima săptămână s-au vândut vreo 750.000 de exemplare, iar până acum aproximativ 9 milioane de bucăți. De pe albumul Britney Spears au fost lansate 6 singluri, cea mai populară piesă fiind I'm a Slave for You, cea cu care încheiem și noi astăzi. Frumoasă emis siune de așteptare. Eu credeam că dai Ricky Castle. <laughs> nu I bine! there. Toate bune. Pa pa.